Lektion 1. Jag heter Lisa Nilsson. Hej! Jag heter Lisa Nilsson. Jag kommer från Sverige. Jag bor i Kina nu. Jag läser kinesiska på universitetet. Jag talar svenska, engelska och lite kinesiska.